Я не можу зрозуміти, коли він вимовляє зі своїм легким грасируванням кумедне слово «рорайка». Мені смішно. Ти такі ставиш запитання, Мішелю, якщо тобі з якихось джерел відоме ім'я колишніх власників котрогось із львівських будинків, то треба шукати істориків Львова. А як ти думаєш, «Ця кам'яниця ще стоїть?» Є велика ймовірність, що кам'яниця таки стоїть. Але дуже мало шансів, що там мешкають спадкоємці родини, яка мешкала у часи Пінзеля. «Там жертва», – прошепотів Мішель, і я вперше серйозно замислилась про його психічне здоров'я. Принаймні, невроз досить яскраво виражений. Дуже шкодую, що не вмію вести психоаналітичну розмову, аби змусити його пояснити мені, чого він хоче. Зрештою, може він хоче виконати у Львові якийсь містичний ритуал? Тоді хай принаймні пояснить мені, в чому він полягає і до чого тут якась загадкова Рорайка, яка жертва? Послухай, або ти мені все розповідаєш, або я вертаю тобі гроші і їду додому, а ти шукаєш свої жертви сам. Ти не можеш так вчинити, відповідає він. Повернімося у старе місто і давай походимо біля західного кордону. Західний кордон Старого міста Здовж сучасного проспекту Свободи Як на мене, це найпохмуріша частина Старого міста Коли звертаєш від широкого і жвавого проспекту Свободи В бік площі ринок Завжди відчуваєш певний спротив, який треба долати Потім стає легше Але ті кам'яниці біля катедри якісь особливо похмурі і депресивні. «А ти певен, що твоя рорайка, – я знову долаю сміх, – стояла саме в межах серед містя? За валами теж були забудови?» «Ні», – він знову зазирає до записника, який тримає у внутрішній кишені піджака. Там написано французькою і додає неподалік від Західної Брами. Це один з епізодів тих кількох днів, поки з нами ще нічого не трапилося. І я ще нічого не розуміла. Не можу відтворити година по годині ті дні. Аби відтворити все по порядку, треба було вести нотатки, до чого я тоді не додумалась. І що, до речі, робив він. А отже, мені доведеться переповісти на яскравіші моменти з того часу без чіткої хронології. Звісно ж, ми відвідали музей Пінзеля. І річ не в сльозах на його очах. Те, що хлопчик дуже вразливий і, здається, не придурюється, я вже тоді добре усвідомлювала і не в тім, що він став на коліна перед жертвоприношенням Авраама. Зрештою, він правдивий екзальтований католик, який незбагненним дивом зберігся в сьогоднішній цілковито антиклерикальній Франції. Тітоньки з музею поглянули на нього мить з повагою і розумінням хоч скульптурна група стоїть не в храмі, а в колишній культовій споруді, наразі перетвореній на музей. А річ у тім, що хлопчик знову здивував мене дивним запитанням. До того ж, він раптом надзвичайно легко перейшов від містичного осяяння до дуже практичного, я б сказала, прагматичного дискурсу. «У чреві жертви», – він так і сказав, – «чи може бути щось заховане всередині Ісаака? Він же робився не з цілісного дерева, а з шматків». Якби не наївний скорботний погляд хлопчика, я подумала, що таки маю справу зі зловмисником, який має на меті те, проти чого застерігала Дарина Костюк. Пам'ятаю, тоді в моїй голові майнула рятівна думка. Певне, в музеї є сигналізація, якщо цей ненормальний раптом вирішить перевірити своє припущення. Мішелю, ти говориш про всю композицію. Якби ти сказав «Вік Тіме», тоді ще можна було б, напевно, думати, що золоті дукати заховані у чреві Ісаака. А може вони у чреві Авраама?